Василь гнилосир, Козака й чорт не зляка. Що примусило Грицька кинути за Та податися у найми, Не скажу, бо не знаю. А певне щось вельми важливе, Будеш пак з розкоші, З волі такої та в найми. Гриць служив одного дуже заможнього пана, що за роботяща, що за працьовита людина була, а чесний який? Сам пан, було, не надивується та не нахвалиться своїм наймитом. Такого робітника, каже, було пан приятелям, удень зі світлом не знайдеш. Ціни йому зложити не можна. І правда, у Гриців така була вдача. Робити так робити, а пити так пити. І Гриць не відступав цілий рік. Служить він у пана, працює як віл. І крапельки горілки не візьме в рот. А я вже дожив до реченця, забрав усі гроші, що слід так і пішов пити. Ой, та як п'єш не те, що видасть ці гроші до копійчини, а навіть лишиться в одній тільки сорочці. Тоді знов до пана і знову служить цілий рік. Краплі в рот не бере, а тільки реченець знов п'є. П'є, поки проп'ється до краю. Одного разу трапився такий випадок, що Гриць якось-то поротував свого пана від неминучої смерти, за що той поклав коштовно віддячити йому. От позиває він Гриця, велить йому запрягати Трійку найкращих коней дає йому десять тисяч червінців, та й велить їхати. Уяв Грицькі гроші, сів і рушив. Куди він поїхав і чи довго їздив, невідомо. Нарешті стямився, що не спитав у пана, куди йому їхати і кому віддати доручені червінці. Уже він хотів був вертатись, щоб поспитати про це. Але ж згадав, що у місті вчиться панів син. Певно, ж ці гроші йому слід відвести, міркував грицьо, і поїхав у місто. Здивувався, панів син, одержавши від Гриця торбину червінців, та й пише до панотця листа запитуючи його, нащо це йому прислана така сума грошей. Одержавши такого листа, пан дуже розсердився на Гриця і прогнав його від себе, не давши ані шеляга. Через те, що той самохіть відцурався від таких червінців, за які можна було купити добрий маєток та й жити паном. Ай, лишився Гриць серед вулиці з одним тільки кожухом, поміркував трохи над своїм лихом, та й до шинку. Дешево беруть разі шинкарі і тепер під всякі речі, а раніше о, ще дешевше. Так що гриць відновилось за той кожух пити тільки два дні. На третій день шинкар, не давши йому й чарки на похмілля, прогнав геть шинку та ще й на очі з'являтися. Пішов Грич, похнюпивши голову. «Що ж його діяти, — міркує він, — пан на службу не приймає, пити ні за що». Небавому, Гриця, зложилась така думка. Непотрібний був для мене кожух, я його збув, і легко обідусь без нього. Непотрібний я нікому. Обіду це без мене. То збудусь і себе. Додумавшись до цього. Гриць просто пішов до ковбані і тільки хотів плигнути в неї, щоб утопитись, збути себе. А чорт хап його за рукав, стривай, грицюню, ще не прийшов твій час умирати. А що? Ага, тебе велика доля чекає. Поживи, будь ласка, ще кілька років. — Не хочу, — відмовив гриць, — але як бажаю, щоб я ще жив, то допомагай мені усім, і жою, питвом, і гришми. — Досить буде в тебе всього, я дістану. — Ну, коли так, то житиму. Подумав трохи чорт і каже... — Тільки що. за мою до тебе прихильність ти повинен віддячити, а віддячиш тим, що прослужиш мені три роки. — А щоб то як? — А ось як. Ото тут у степу є землянка, перш вона була притулком для чебанів. А тепер стоїть собі пусткою Проживи ти у тій землянці три роки. Ну, та й ну, ото і все. Тільки за усі ці три роки не вмивайся, не стрижись, не обрізь містів і не переміняй одежі. А їжі і напитків у тебе буде доволі, а грошей... і не перелічиш. Далі? А далі я тобі скажу тоді, що робити. З тобою в пекло йти? Ні, ні. Ти оженешся. І будеш жити паном? А оженюсь на чертиці? Ні. На панноці. Як? Ну, по своєму християнському звичаю. Брешеш, чорте. От тобі велике пекельне слово. Глянув на його гриць. На пиці вирос такий, що ніби й не бреше. Згоден? питає чорт, простягаючи лапу. — Згоден, — промовив Гриць і ударами по руках. Живе Грицько в землянці рік, живе другий, третій, їжу і питво постачає йому чорт, а грошей насносив таку силу, що, здається, не було їх стільки і в німецькому царстві. Завжди п'яний, завжди заспаний, невмитий, потлатий, з довжелезними нігтями, гриць зовсім стряв людське обличчя. І сам став схожий на чорта. На останніх днях третього року, каже йому чорт, незабаром Приїде до тебе один з банщик прохати грошей у позику, ну, бо промотався, і суд мусить присудити його до страти. То ти не давай грошей у позику, а обіцяй йому поповнити банок, коли за тебе вийде заміж одна з його дочок. А він їх має... Аж ти. Добре, каже Гриць, з панщикові, у вісні чи яким другим засобом чорт доказав, що в отакім-то місці, в отакій то землянці живе отакий-то чоловік, який має таку силу грошей. Що може сто банків поповнити, і що він дасть у позику, аби його щиро попрохати. Приїздить з банщик до гріця, глянув на його та й обмер від жаху. Такий то він був гарний. Але нічого робити. Почав його блахати. Бо дукреві краще з дітьком покумуватись, ніж іти на видому смерть. Так і так, каже, добрий чоловіче, а сам не знає, як його й назвати краще, щоб не вразити чи чоловіком, чи чортякою. Но прочув я, що ви маєте грошенята. А того щиро благаю стати мені в пригоді. І допомогти моїй біді. Розказав йому подробицею про своє горе. Поможіть, будь ласка, поратуйте від смерті. Добре, каже грець, я допоможу. Але чим ти за це віддячиш? Визначайте свої умови. Покладайте який завгодно процент. Тільки поможіть. «Будь ласка!» А саму усе низенько йому кланяється. «Ніякого проценту!» хм. «А умови от які, каже Гриць, ти маєш три дочки. Коли яка з них вийде за мене заміж, то я обіцяюсь поповнити банок без усякої виплати опісля». Збанщик згодився, післав за патретчиком, умалювали з Гриця патрета і повіз він його додому, щоб показати дочкам. І коли яка згодиться одружитись з ним, то збанщик подасть звістку. Сумний приїхав з банщик додому. Бо жаль було віддавати рідну дитину заміж за такого Люципора, але не хотілося й самому вмирати наглою смертю. Показує старший дочці Патрета та й каже, ось чоловік, котрий обіцяє поповнити банок, але за те, щоб ти одружилась з ним. Подивилась та на патрета, «Як мені йти за оцього Люципора, то краще я прийму за вас смерть, коли присудять повісити». Показав з такими словами середній, і та відповіла, «Як мені жити віко з таким дітьком?» То краще я положу свою голову на плаху замість вашої, коли її присудять відітнути. Показує менші, що скаже вона. Хоча він і дуже бридкий, але я краще ввесь свій вік дивитись буду на оце осоружне обличчя, ніж бачитиму. Як вас катуватимуть. А того згоджують, йти за його. Оповістив з банчик Гриця, що менша дочка годиться йти за його. Гриць відписує листа, що в такий-то день, в отакій-то годині, приїде він просто до церкви, і щоб у той час була там і молода. Перед вінчанням він прилюдно скаже, що поповняє банок. Не вельми то бучне весілля готовилося з банщика, але молода спокійно йшла до вінця, не вважаючи на те, що він був для неї немилішим лютої смерти. Народу, як то, звичайно, буває на всякім панськім весіллю, Зібралось до церкви сила. Призначеного дня трійка невимовно хороших карих коней швидко везла Гриця до міста, де ждали його молода. На дорозі доганяє його чорт, і раптом задержавши коней питає, ти куди? Їду вінчатись. Стій. Звласне. «Що за вража мати, думає, гриць? Невже він оце хоче стати на перешкоді? Зліз і стоїть, косо позираючи на чорта. Ну? Перед весіллям і причепуритись би світ. І тут наче виросла з землі перед його очима. Купальня. Увів туди чорт Грицька, Постриг, виголив, Обрізав нігті, Вимив, Причепурив і вдягнув У найкращу козацьку одіс. Вийшов в грець купальні Таким хорошим, Про яких тільки в казках розказують. «Тепер поганяй, Каже чорт. «Тільки от що! Як будеш вінчатись, то не махай на себе руками, як то звичайно роблять інші козаки. Зложить якось три пальці, та спершу торкне ними лоб, тоді живіт, а далі плечі. Та не надівай на шию оті її тячки, що я її не можу й назвати. Цебто, щоб не хреститись і не надівати Христа, питає Гриць. — А то ж, сердито відмовив чорт. а то буде тобі лиха година. — Добре, — каже Гриця, — сам думає. <гум> — Матри лиха буде по-твоєму. Бо робитиму те, що сам знаю. Та ще от що, а? як сидітимеш, утичте за столом після слюбу, то згадай її і про мене. А? Ну, тепер рушай. Риць рушив і скоро приїхав просто до церкви. Глянула на його молода. І обомліла зрадуще, який же він хороший, то за такого лицаря усяка царівна пішла б, а, а мені так кращого й не треба не те, що за його гроші, а навіть хоч би й сама мусила заплатити за його викуп який, то заплатила б, думала збанщикова дочка. І рада-радесенька пішла під вінець. Гриць, перший ні стати поруч з молодою, пішов просто у вівтар і там шепнув щось батюшці, а той надів на його Христа. Гриць вийшов із вівтаря, перехрестився, і вінчання почалось, і скінчилось щасливо. Повінчавшись, гриць поїхав до тестя, щоб віддати потрібну суму грошей на поповнення банку, а до того ж хотіло ще трохи побенкетувати, Здивувався з банщик, побачивши гриця таким вродливим, але не подав знаку, бо страшно боявся, що зять його не справдить своєї обіцянки, не поповнить банку. Старші дочки, як зачули, що після вінця молоді приїдуть у замок, то геть поховались, щоб ворони Боже не побачити і мимохідь того страшного зятя. Збанщик посадив молодих за стіл і почав чистувати. Випиваючи першу чарку, Гриць поспитав, скільки треба грошей. І коли те сказав, то він почав виймати з кишені і сипати на стіл, і скоро насипав велику купу золота. Зрадів з банщик. А найпаче його дочка, що порятувала татуся від смерті, і стало подружжям такого вродливого та заможнього дукаря, про якого раніше й в головах не покладала. Ту ж годину збанщик завів такий банкет, якого горожани зроду не бачили у своєму місті. «Слухає старша дочка, як банкетують у великій хаті». Як весло щебече мала її сестра молода, Та й думає, ано зиркнув щелину, Що вони там роблять, який воно молодий. Зирк і обімліла, На столі купа золота, А за столом сидить він, І такий вродливий та хороший, Мов сонце ясне, і за оцього я не пішла. Ах, яка ж я дурна, як мені жити тепер та дивитись на сестри нещастя, від котрого я сама відсуралась, то краще піду, повішусь. Пішла і повісилась у городі. «На сокорині. Учула з другої кімнатий середня, як весело та любо розмовляє сестра із своїм чоловіком, виглянула і теж обімліла. «Боже, який же він хороший! А я, дурна, не пішла за його. Та мене тепер засміють усі!» Краще смерть собі за подію, ніж буду дивитись на сестрине щастя. Те саме щастя, що мало мені дістатись. Хап ножа! І перетнула собі горло. Сидить, грить за столом, поруч зі своєю молодою княгиною. П'є, гуляє а далі спогадав останню умову з чортом. «Ех, – каже він, – де-то мій сват, що допоміг одружити з такою кралею, про яку я і не мислив ніколи?» «А чорт ляс його по плечу!» «Ось я, рицю! Ну, скажи мені, будь ласка!» Щоб з того вийшло, якби я тебе не зупинив тоді, як ти мав утопитись. З'їли б тебе жаби, той кілько. А тепер ти поважний дукар і маєш таке прихороше подружжя, якому в красі позавидують янголи. Мені дивно, каже Гриць, що ти порятував мене від наглої смерти. Ти ж, чорт, ворог Христа, і тобі ж було б краще мати лишню душу. Бо хто покладає на себе руки, то, як каже святе письмо, іде просто в пекло. Е, нічого ти не знаєш. Чи була б твоя душа у пеклі, чи ні? Проте я не певен. Перш усього ти запорожець. Вашого брата тут немає тепер і одного, бо ви дуже кріпко держитесь христової віри. Та до того ще там такого лиха накоїли раз ваші хлопці, що їх усіх повиганяли від тіль і на воротах прибили табличку з таким написом «Запорожцям у пекло місця немає». А друге, хоч би ти й попав у пекло, то все-таки у нас прибавилась би тільки одна душа, а тепер їх буде аж три? Як три? А так. Я баришував тобою. Подивись. І чорт показав на старших з банщикових дочок. Он вони, що без усякої нужди заподіяли собі смерть, лиш за те, що не хотіли йти за тебе заміж, а у після стало жалко що відцуралися такого вродливого козака. Он воно що? процидів крізь зуби Грицько, дивлячись на трупи жінчиних сестер. А де ж третя душа? Третя? Хе-хе-хе. Хе-хе. <зум> хе? зам'явся чорт. Третя душа буде твоя. Як? А так? Ти був причиною того, що вони наложили на себе руки. Я не знав, що так станеться. Ну, нехай ти в чому невинен. А як ти вінчався? «Як подобає християнину?» «Як подобає хі -хі, християнину!» Чорт голосно залиготав. «Ну, грицюню, годі теревені правити! Ходімо, марші!» «Куди?» – ривнув гриць на всю світлицю. «А за мною, боговідступниче!» «Грізно гримнув чорт! Тобі дорога в пекло вже відчинена! Швидше! Марш!» «А це що?» – скрикнув гриць, розстебнувши з жупана і показавши Люциперу і Христа. «Чорт скривив носа!» – мовчими ринці понюхав. «Ближнув очима!» И в миг провалиться в землю.